Pentru cine bat clopotele? Pista 13 Atunci a gata, a zis unul dintre țărani. Noi nu ne mai amestecăm. Dar mă întreb ce să o fi întâmplând prin celelalte orașe. Iacă n-au dres sârmele de telegraf, am spus eu. Asta e o greșeală care ar trebui îndreptată. Fără îndoială că da, a cuvințat țăranul. Cine știe dacă n-ar fi mai bine să pregătim orașul pentru apărare decât să ne pierdem vremea omorând oamenii cu încetinala și câinoșenia asta? Am să mă duc să vorbesc cu Pablo, le-am spus eu. Și m-am ridicat de pe bancă și am pornit către arcada din fața intrării în consiliu, de unde începeau șirurile de-a latul pieței. Șirurile nu mai erau nici drepte, nici rânduite, iar beția se răspândise mult și ajunsese la culme. Doi oameni căzuseră jos și stăteau întinși pe spate în mijlocul pieței, trecându-și mereu sticla unul altuia. Unul dintre ei mai trăgea câte o dușcă și pe urmă striga «Viva la anarhia!” dar rămânea tot întins pe spate și izbiera ca un nebun. Avea la gât o batistă jumătate roșie, jumătate neagră, culorile din steagul anarhiștilor spanioli. Iar celălalt urla «Viva la libertad!» Își băția picioarele în aer și pe urmă din omugea. Viva la libertad! Și el avea o batistă jumătate roșie, jumătate neagră Cu o mână flutura batista și cu cealaltă zgălția sticla Un țăran care părăsise șirurile și stătea acum la umbra arcadei S-a uitat la ei cu scârbă și a zis Ăștia ar trebui să strige trăiască beția Numai în bețiele stă credința nici măcar în beție nu cred, s-a amestecat alt țăran. Ăștia nimica nu înțeleg și nimica nu cred. Chiar în clipa aceea, unul dintre bețivi s-a ridicat în picioare, a înălțat deasupra capului amândouă mâinile cu pumnii încleștați și a zbierat. Trăiască anarhia și libertatea și mă, în laptele republicii. Celălalt bețiv a rămas tot pe pământ întins pe spate, l-a prins de gleznă pe bețivul care zbierase și s-a răsturnat pe o coastă, așa că l-a făcut pe bețivul ce urla să cadă peste el și amândoi s-au rostogolit prin țărână și, pe urmă, s-au ridicat în capul oaselor, iar cel de-l trăsese pe celălalt l-a cuprins pe după gât pe urlător și, pe urmă, i-a dat o sticlă, a sărutat Batista jumătate roșie, jumătate neagră și a prins a dat pe gât împreună din sticlă. Chiar în clipa aceea, un urlet s-a ridicat dinspre șiruri și, uitându-mă sub arcadă, n-am putut să văd cine anume ieșise din pricina capetelor celor strânși dinaintea intrării în consiliu. Tot ce puteam zări era că cineva înaintea împins din dărăt cu puștile de Pablo și dos, dar cine anume era nu puteam să văd, așa că m-am dat mai aproape de șiruri către locul de la intrare unde se îngrămădiseră toți să vadă și ei. Se făcuse acolo o mare harababură și toate scaunele și mesele de la cafeneaua fașciștilor erau răsturnate afară de una singură pe care stătea culcat un bețiv cu capul spânzurat în jos și gura căscată, iar eu am ridicat un scaun, l-am proptit de un stâlp și m-am urcat pe el ca să pot vedea peste capetele mulțimii. Cel împins afară de Pablo și de Dedos era Don Anastasio Rivas. Fascist, cunoscut și cel mai gras om din oraș Era negustor de grâne și agent al mai multor societăți de asigurare Și de asemenea împrumuta și bani cu camă mare Cum stăteam acolo suită pe un scaun L-am văzut coborând treptele și îndreptându-se către șiruri Cu ceafa lui grasă reversată peste gulerul cămășii și capul chel lucind în bătaia soarelui Dar n-a mai apucat să intre printre șiruri Fiindcă s-a înălțat un strigăt nu așa cum ar fi strigat mai mulți oameni, ci ca și cum n-ar fi strigat decât unul singur. Era un urlet neplăcut, urletul șirurilor de bețivi, care strigau toți într-un glas, iar șirurile s-au destrămat când toată mulțimea a năvălit către el și l-am văzut pe don Anastasiu aruncându-se la pământ cu mâinile deasupra capului și pe urmă nu l-a mai putut vedea, fiindcă oamenii s-au reversat asupra lui. Și când oamenii s-au ridicat, don Anastasio murise cu capul strivit pe pietrele pavajului de sub arcadă Și nu se mai vedea niciun fel de șir, ci doar gloata îngrămădită Să intrăm înăuntru!" a început gloata să strige Să intrăm înăuntru la ei!" E prea greu ca să-l mai cărăm!" a spus unul, izbind cu piciorul în leșul lui don Anastasio Întins sub arcadă cu fața în jos Lasă-l să zacă aici!" De ce să mai târâim tocmai până la râpă burdihanul ăsta plin cu împuțiciune? Lasă-l să zacă aici. Haideți să intrăm și să îi cu ei acolo înăuntru, a strigat careva. Haideți să intrăm înăuntru. De ce să așteptăm toată ziua sub arșița soarelui, a zbierat unul. Haideți, haideți înăuntru. Acum Agloata se îngrămădise sub arcadă. Strigau și se înghesuiau, urlând ca sălbăticiunile și țipau cu toții într-un glas Deschideți, deschideți!" Pentru că atunci când se destrămasă șirurile pasnicii încuiaseră ușile la consiliu Urcate pe scaun, puteam să văd înăuntru printre zăbrelele ferestrei, chiar în sala cea mare din consiliu Și acolo lucrurile erau la fel ca și înainte Preotul stătea în picioare, iar cei ce mai rămăseseră ședeau în genunchiați pe o jumătate de cerc împrejurul lui și cu toții se rugau. Pablo se așezase pe masa cea mare din fața scaunului în care obișnuia să stea primarul și ținea pușca pe spinare. Picioarele îi atârnau la marginea mesei și cu degetele își răsucea o țigară. de dos se tolănise în scaunul primarului cu picioarele cocoțate pe masă și fuma. Toți și ședeau pe scaunele stăpânirii cu armele în mâini. Cheia de la ușa cea mare se afla pe masă lângă Pablo. Gloata răcnea. Deschideți, deschideți, deschideți, ca și cum ar fi cântat un cântec, iar Pablo ședea acolo de parcă nici nu i-ar fi auzit. I-a spus ceva preotului, dar n-am auzit ce din pricina răcnetelor gloatei. Ca și înainte, preotul nu i-a răspuns și și-a văzut mai departe de rugăciune. Îmbrâncită de o mulțime de lume, mi-am mutat scaunul chiar lângă perete, împingându-le înainte pe măsură ce mă împingeau și pe mine alții de la spate. M-am urcat iar pe scaun și am stat cu fața lipită de zăbrelele ferestrei și m-am ținut de ele. Un bărbat s-a urcat și el alături, întinzând brațele pe lângă mine și apucând zăbrelele de la margine. Are să se rupă scaunul," i-am zis eu. Și ce dacă?" a răspuns omul acela. Uită-te la ei." Ia uite-i cum se roagă!" Simțeam pe gât răsuflarea lui cu același miros ca și al gloatei, o duhoare acră, ca de vărsătură împrăștiată pe calda râm, duhoarea beției, și pe urmă și-a băgat gura printre zăbrele și a urlat peste umărul meu. Deschideți! Deschideți!" și gloata parcă îmi stătea în spate așa cum stă dracul într-un vis urât. Acum gloata se îndesa cu putere în ușă, iar cei din față erau striviți de cei care împingeau din spate și un bețiv mătăhălos îmbrăcat în bluză neagră și cu batistă neagră roșie la gât s-a repezit dinspre piață, s-a aruncat cu toată greutatea asupra mulțimii îngrămădite și a căzut peste apăsarea acelora, pe urmă s-a ridicat și iar s-a tras în în piață și iar s-a repezit și s-a aruncat în spatele celor ce împingeau și după asta a început să strige. Să trăiesc eu și să trăiască anarhia! Pe când mă uitam înăuntru, omul acela s-a depărtat de mulțime, s-a dus ceva mai departe, s-a așezat jos și a început să bea dintr-o sticlă. Da, cum ședea el acolo, a dat cu ochii de don Anastasio, tot întins cu fața în jos pe cal, îmi dacă-l rău în picioare. Iar bețivul s-a îndreptat către don Anastasio, s-a plecat asupra lui și a început să toarne din sticlă peste capul lui don Anastasio și peste haine, pe urma a scos din buzunar o cutie de chibrituri și a scăpărat câteva, încercând să-i dea focului Don Anastasio. Dar vântul sufla cu putere acum și i-a stins toate chibriturile și peste puțină vreme bețivul cel s-a așezat lângă Don Anastasio, a început să clatine din cap și să tragă din când în când câte o dușcă, apoi se apleca și îl bătea pe Don Anastasio cu palma peste umerii trupului său mort. În toată vremea asta, gloata striga să se deschidă ușa, iar omul urcat pe scaunul meu se agățase strâns de zăbrele și a urlat să se deschidă ușa până ce mi-a luat auzul tot răcnindu-mi la ureche și răsuflarea lui impuțite se revărsa asupra mea și după un timp mi-am luat privirile de la bețivul care încercase să-i dea foc lui don Anastasio și din nou m-am uitat în sala cea mare din Consiliu și acolo toate erau așa cum fuseseră. Se rugau la fel cum se rugaseră, stând toți genunchiați, cu cămășile descheiate, unii cu capetele plecate, alții cu capetele sus, privind ținte la preot și la crucifixul din mâna lui, iar preotul se ruga repede și cu glas tare și privea pe deasupra capetelor celorlalți și în spatele lor ședea Pablo cu țigara aprinsă acum și tot acolo pe marginea mesei, bătând din picioare și cu pușca la spate și se juca mereu cu cheia. L-am văzut pe Pablo spunându-i iar ceva preotului, aplecându-se înainte așa cum ședea acolo pe masă, dar din pricina urletelor n-am auzit ce i-a spus. Și preotul tot n-a răspuns și i-a dat înainte cu rugăciunea. Pe urmă s-a ridicat unul dintre cei îngenunchiați în jumătatea aceea de cerc și am înțeles că vrea să iasă în piață. Era Don José Castro, căruia toată lumea îi spunea Don Pepe, un fascist înrăit și negustor de cai și s-a ridicat cum era el mărunt, da, și așa nebărbierit, tot arăta parcă scos din cutie și avea pe el o bluză de pijama cu poalele îndesate într-o pereche de pantalon cu dungulite gri. A sărutat crucifixul, preotul a blagoslovit și pe urmă Don Pepe s-a uitat la Pablo și i-a făcut semn către ușă. Pablo a clătinat din cap și a fumat liniștit mai departe. Am văzut că Don Pepe îi spune ceva lui Pablo, dar de auzit n-am auzit ce i-o fi spus. Pablo nu i-a răspuns. S-a mulțumit să clatine iar din cap și să facă semn spre ușă. Atunci l-am văzut pe Don Pepe întorcându-se cu tot trupul spre ușă. Nici nu știuse că e încuiată. Pablo i-a arătat cheia, Don Pepe s-a uitat la ea o clipă, apoi a intrat iar în jumătatea de cerc și a îngenunchiat. L-am văzut pe preot privind lung către Pablo iar Pablo a către el arătându-i cheia și preotul păru să-și dea abia atunci seama că ușa e încuiată și parcă s-ar fi pregătit să clatine din cap, dar s-a mulțumit doar să-l încline și s-a întors la rugăciunile lui. Nu pot pricepe cum de nu văzuse că ușa e încuiată, doar dacă au fost prea adânciți în rugăciunile și în gândurile lor. Da acum, fără îndoială, pricepuseră, și au priceput și ce striga gloata de afară și, de bună seama, au înțeles că totul se schimbase. Numai că au rămas în aceeași stare de mai înainte. Strigătele ajunseseră așa de asurzitoare că nu mai putea auzi nimic și bețivul urcat pe scaun alături de mine început să zgâlție cu mâinile de zăbrele și urle: Deschideți, deschideți, până ce îi pieri glasul de răgușeală. L-am văzut pe Pablo spunându-i iar ceva preotului și preotul n-a răspuns. Atunci Pablo și-a luat pușca din spinare, s-a întins și l-a bătut pe preot cu ea pe umăr. Preotul nu l-a băgat în seamă și l-am văzut pe Pablo cum clatină din cap. Pe urmă i-a spus ceva lui dos, vorbind peste umăr. Quatro dedos le-a spus ceva pasnicilor și toți s-au ridicat în picioare, sau tras în capătul cel mai depărtat al sălii și au rămas acolo cu puștile în mâini. L-am văzut pe Pablo, spunându-i ceva lui 4 de dos, și acesta a mutat două mese și câteva bănci, iar pasnicii au rămas în dosul lor cu puștile în mâini. Alcătuise o barricadă în colțul acela al sălii. Pablo s-a întins și din nou l-a bătut pe preot cu pușca pe umăr. Dar preotul tot nu l-a luat de fel în seamă, însă l-am văzut pe Don Pepe uitându-se la el în vreme ce toți ceilalți nu luau seama la nimic și trăgeau înainte cu rugăciunile. Pablo iar a clătinat din cap și când l-a văzut pe Don Pepe că se uită la el, a clătinat din cap către Don Pepe și i-a arătat cheia, clătinând-o în mână. Don Pepe a înțeles și a lăsat fruntea în piept și a început să se roage cu mare grabă. Pablo a zvâgnit din picioare și s-a tras jos de pe masă, apoi a făcut în și s-a dus către scaunul cel mare al primarului, pe platforma ceva mai înaltă din spatele mesei de consiliu. S-a așezat în scaunul cel mare și și-a răsucit o țigară, ținându-i mereu sub ochi pe fasciștii care se rugau împreună cu preotul. Nu puteai citi pe chipul lui niciun fel de gând. Cheia se afla pe masă dinaintea lui. Era o cheie mare de fier, lungă de un picior și mai bine. Pe urmă Pablo a strigat către pasnici ceva ce n-am putut să aud și unul dintre pasnici s-a îndreptat spre ușă. Puteam să-i văd pe toți cum se roagă cu mai mare grăbire decât oricând și am înțeles că de data asta toți știau Pablo i-a spus ceva preotului, dar preotul n-a răspuns Pe urmă Pablo s-a întins, a luat cheia și i-a aruncat-o pasnicului de la ușă Pasnicul a prins-o și Pablo i-a zâmbit După aceea pasnicul a vărit cheia în broască, a răsucit-o și a smucit ușa către el, trăgându-se repede înapoi când gloata a dat năvală I-am văzut în se înăuntru și chiar atunci Bețivul cocoțat pe scaun lângă mine a pornit să urle: "Ai, ai, ai!" și a întins capul înainte, așa că n a mai putut vedea nimic și Bețivul a urmat mai departe cu urletele: "Omoarei, omoarei, atingei, omoarei!" și cu amândouă mâinile m-a împins în lături și n-am mai putut să văd nimic. I-am tras una cu cotul în burtă și i-am zis: Mă, bețivule, alcuiesc ca unul ăsta, dă-te la o parte să văd și eu Dar el nu știa decât să zgâlție zdravă în zăbrelele și să zghiere omoară moarei, atinge tragei cu nădejde, așa, atinge-i, moarei, cabrones, cabrones, cabrones I-am tras una cu cotul cât am putut eu de tare și am strigat la el Cabron, bețivule, lasă-mă să văd și eu atunci și-a așezat amândouă palmele pe creștetul meu ca să mă împingă în jos și să vadă el mai bine S-a lăsat cu toate greutatea asupra mea, tot zbierând într-una Atinge-i, așa, atinge-i!" Atinge-te singur!" i-am zis eu și l-am izbit tare într-un loc unde trebuia să-l doară și chiar l-a durut Și atunci și-a luat mâinile de pe creștetul meu, s-a apucat de acolo de unde îl durea și mi-a zis Asta n-ai dreptul să o faci, femeie!" Și în clipa aceea, uitându-mă printre zăbrele, am văzut sala plină de oameni care dădeau cu ciomegele și loveau cu umblăciele, împungeau, izbeau și înțepau și săltau trupuri în furcile lor de lemn, acum înroșite și cu colții rupți. Și astea se petreceau pe toată întinderea sălii, în vreme ce Pablo ședea în scaunul cel mare cu pușca pe genunchi, doar privind, iar ceilalți urlau și dădeau cu ciomegele și înjunghiau, și oamenii izbierau așa cum nechează cai când ia grajdul foc. Și l-am văzut pe preot cu poalele reverendei ridicate în cap, cățărându-se cu mâinile pe o bancă, și cei din spatele lui îl tocau cu coasele și cu secerele, până ce unul l-a prins de reverendă și s-a auzit un urlet și încă un urlet, și am văzut doi oameni tocându-i spinarea cu coasele, în vreme ce un al treilea alținea pe poalele reverendei și mâinile preotului erau ridicate în sus, iar el atârna de spatele unui scaun și, pe urmă, scaunul pe care era murcată s-a rupt și eu, din preună cu bețivul, ne-am prăvălit pe caldarâmul în puțin de vin și de vărsături, iar bețivul m-a amenințat cu degetul și îmi spunea, Ai fi putut să mă calicești?" Și gloata necălca în picioare, îmbulzindu-se să intre înăuntru un în consiliu Și tot ce puteam să mai văd erau picioarele oamenilor ce dădeau nevală la intrare Și bețivul stătea acolo în fața mea, ținându-se cu mâna de locul unde lovisem. lovisăm Ăsta a fost sfârșitul uciderii fasciștilor din orașul nostru Și eram tare bucuroasă că n-am văzut mai mult Cu toate că, de n-ar fi fost bețivul, aș fi văzut de a fi rapăr Așa că a fost și el de oarecare folos, fiindcă în consiliu s-au petrecut lucruri pe care, dacă le-ai văzut, nu poate să nu-ți pară rău toată viața. Dar celălalt bețiv făcea tot lucruri de mai mare mirare. După ce ne-am ridicat din locul unde căzusem când s-a rupt scaunul, am văzut cum bețivul acela din piață cu bazma jumătate roșie, jumătate neagră, toarnă iar ceva peste don Anastasiu. Își clătina capul când într-o parte, când în cealaltă și abia cu mare greutate se mai putea ține în capul oaselor. Da, tot turna și scăpăra chibrituri și iar turna și iar scăpăra chibrituri și m-am dus până la el și i-am zis, Ce face aici om fără rușine?" Nada, muher, nada," mi-a răspuns el, lasă-mă în pace." Și poate din pricină că stăteam eu acolo în picioare și țineam adăpost împotriva vântului Chibritul s-a aprins și o flacără verzuie a pornit să alerge pe umărul hainei lui Don Anastasio Și pe urmă peste ceafă, iar bețivul și-a dat capul pe spate și a început să zbiere cu glas puternic Au dat foc morților! Uite-i că ard morții! Cine? a întrebat careva Unde? a strigat altul Aici, a mugit bețivul, chiar aici. Atunci s-a găsit cineva de ea arsuna zdravăn cu umblăciul în moalele capului, și bețivul a căzut pe spate, și stând acolo întins pe pământ, s-a uitat la cel de altoise, a închis ochii, și a încrucișat mâinile pe piept, și a rămas lungit lângă Don Anastasiu ca și când ar fi dormit. Omul n-a mai dat în el și bețivul a rămas pe loc și tot acolo era când l-au cules pe don Anastasio și l-au urcat împreună cu ceilalți în căruța cu care i-au cărat până la marginea râpei, unde chiar în seara aceea i-au aruncat pe urmele celorlalți după ce s-a făcut oarecare curățenie la Consiliu. Ar fi fost mult mai bine pentru soarta orașului dacă ar fi aruncat tot atunci an râpă și vreo 20 sau 30 de bețivi, mai ales pe cei cu basmale roșii negre și dacă om mai avea vreodată o revoluție, cred că ar trebui nimiciți încă din capul locului. Da, atunci nu știam. Numai în zilele următoare aveam să o aflăm. Dar noaptea aceea nu știam ce avea să vie. După măcelărirea din consiliu, n-a mai fost omorât nimeni, dar atunci, noaptea, n-am putut ține adunare, fiindcă erau prea mulți bețivi. Era cu neputință să faci rânduială, așa că adunarea a fost amânată pe a doua zi. În noaptea aceea am dormit cu Pablo. Nu ți-aș spune treaba asta, guapa, dar pe de altă parte e bine să știi toate și cel puțin ce-ți spun e lucru adevărat. Ascultă-ncoace inglez. E ceva tare ciudat. După cum vă spuneam, în noaptea aceea am mâncat noi și ni se părea lucru tare ciudat. Parcă ar fi fost după o furtună sau după o reversare de ape sau după o bătălie. Și toți erau osteniți și nimeni n-avea chef de vorbă. Eu însă îmi simțeam parcă un gol în mine și mi era rău și eram copleșită de rușine și de simțământul că făcusem o faptă urâtă și mă chinuia așa ca o apăsare și o prevestire de rău, la fel ca în dimineața asta." După ce au trecut aeroplanele Și bineînțeles, nenorocirea a venit peste trei zile La masă Pablo a vorbit puțin Ți-a plăcut, Pilar? M-a întrebat el la sfârșit, cu gura plină de friptură de ied Mâncam la hanul din fața căruia pleacă autobuzul Și sala era plină de lume și mulți cântau Și ospătarii pridideau tare greu Nu, am răspuns Afară de istoria cu Don Faustino nu mi-a plăcut Ba, mie mi-a plăcut," a zis Pablo. Tot ce a fost?" l-am întrebat. Tot ce a fost," a răspuns el și și-a tăiat cu cuțitul o felie groasă de pâine, iar pe urma a început să întingă în grăsime. Tot ce a fost afară de preot." Nu ți-a plăcut ce s-a întâmplat cu preotul?" l-am întrebat atunci, fiindcă știam că-i ura pe popi mai tare decât îi ura pe fasciști. Mi-a pricinuit dezamăgire." A zis Pablo cu tristețe Așa de mulți oameni cântau că trebuia să strigăm ca să ne putem auzi Cum adică? A murit foarte urât, mi-a răspuns Pablo A avut tare puțină bărbăție Cum ei să mai arate bărbăție când era hăituit de gloată? Am zis eu Ba, cred că până atunci a arătat toată vremea multă bărbăție Toată bărbăția pe care o poate arăta un om Da, a cuvințat Pablo dar în clipa cea din urmă i-a fost frică Cui nu i-ar fi fost? Ai văzut cu ce îl ciopârțeau? Cum să nu fi văzut? Dar tot cred că au murit urât În asemenea, împrejurări, orice om moare urât I-am zis eu Ce pretenție îi fi având? Tot ce s-a întâmplat acolo în Consiliu a fost dezgustător Da, a zis Pablo Nu s-a ținut rânduială bună Da, un preot Un preot e ținut să fie pildă pentru ceilalți eu credeam că-i urăști pe popi." Da," a încuvințat iar Pablo, tăindu-și încă o bucată de pâine. Da, e un preot spaniol. Un preot spaniol ar trebui să moară foarte frumos." Eu găsesc că a murit destul de frumos," i-am răspuns, mai ales când nimeni n-a mai ținut seama de nimic." Nu," s-a împotrivit Pablo. Pentru mine preotul a fost o grea dezamăgire." Am așteptat mult să văd cum are preotul. Am crezut că are să fie cel din urmă care să treacă printre șiruri. Și așteptam asta cu multă nădejde. Trăgeam nădejde că are să fie ca un fel de culme a culmilor. Nu văzusem niciodată cum are un preot. Mai ai timp, i-am spus eu am în jocură. Lucrurile de-abia au început. Nu, a zis din nou Pablo, sunt tare dezamăgit. Ia te uită," i-am răspuns, te pomenești că ai să-ți pierzi credința în cele sfinte." Tu nu poți să înțelegi, Pilar," s-a jeluit Pablo. Era preot spaniol." Ce oameni ai naibii mai sunt și spanioli ăștia?" i-am dat eu răspuns lui Pablo. Și într-adevăr, sunt chiar ai naibii când e vorba de mândrie. Așa englez. Ai naibii mai sunt." Haideți, trebuie să plecăm," anunță Robert Jordan. Și se uită la soare. E aproape amiază. Da, în cuvință Pilar. Acum o să mergem, dar lasă-mă să-ți spun despre Pablo. În noaptea aceea mi-a zis. Pilar, în noaptea asta nu facem nimic. Bine, am zis eu, mă bucur. Cred că ar fi necuvincios după ce a fost omorât atâta lume. Cheva, i-am răspuns. Da, sfânt mai ești! Crezi că am trăit atâția ani cu matadori ca să nu știu ce e de capul lor după o coridă? E adevărat, Pilar? M-a întrebat Pablo. Da, de câte ori te am mințit eu? L-am întrebat la rândul meu. Ai dreptate, Pilar, sunt slăit de puterii noaptea asta. N-ai să mă ții de rău? Nu, hombre, i-am răspuns. Da, să nu omori oameni în fiecare zi, Pablo. Și în noaptea aceea a adormit ca un prunc și l-am trezit dimineața în zori, dar eu n-am putut închide ochii în noaptea aceea. M-am sculat și m-am așezat într-un scaun și m-am uitat pe fereastră, iar la lumina lunii puteam să văd locul unde fuseseră șirurile în piață și de cealaltă parte a pieței vedeam copacii lucind sub bătaia razelor lunii și petele întunecate ale umbrelor aruncate de copaci și băncile scăldate și ele în lumina lunii și lucirea sticlelor risipite prin piață, și vedeam și dincolo de marginea râpei unde cu toții fuseseră aruncați. Nu se auzea niciun zgomot în afara susurului apei la fântână. Și am stat eu așa și m-am gândit că începusem rău. Fereastra era deschisă și de undeva din piață, de mai departe, auzeam o femeie plângând. Am ieșit afară pe balcon și am stat cu picioarele goale pe fier și luna strălucea peste toate casele din piață, și plânsetul venea de pe balconul casei lui Don Guillermo. Nevasta lui plângea, stătea îngenunchiată pe balcon și plângea. Pe urmă am intrat în dărât în odaie și am stat acolo și nu voiam să mă gândesc, fiindcă a fost cea mai tristă zi pe care am trăit-o în viața mea, până ce a venit ziua cealaltă. Care a fost cealaltă? întrebă Maria. A treia zi după aceea când au luat fașciștii orașul. – Despre asta să nu povestești, o rugă Maria. Nu vreau să aud. Mi-ajunge ce am auzit. A fost și așa prea mult. – Ți-am spus eu că n-ar trebui să asculți, zise Pilar. Acum aveți? Eu n-am vrut să auzi. Ai să vii sezurât. – Ba nu, se împotrivi Maria. Dar nu vreau să aud mai mult. – Eu aș vrea să-mi povestești într-o bună zi, spuse Robert Jordan. Am să-ți povestesc, făgădui Pilar, Da, îi face rău Mariei. Nu vreau să mai aud, spuse Maria cu glas jalnic, te rog, Pilar, și să nu povestești dacă îi fi eu de față, că s-ar putea să aud fără să vreau. Buzele îi tremurau și Robert Jordan crezu că să-i zbucnească în plâns. Te rog, Pilar, nu povesti. Nu-ți fie teamă, tu-n o mângâie Pilar, nu te mai speria. Da odată și odată am să-i povestesc lui ingles. Da, vreau să fiu și eu acolo când e el de față, zise Maria Nu, Pilar, te rog să nu povestești deloc Am să-i povestesc când o să ai tu treabă Nu, nu, te rog, să nu mai povestim deloc Da, așa cere dreptatea să spun de vreme ce am spus ce am făcut noi, răspunse Pilar Dar tu n-ai să auzi nicio vorbă dar nu mai sunt și lucruri frumoase despre care să vorbim?" zise Maria. Trebuie să vorbim totdeauna numai despre groză vi. Vorbiți azi după amiază, tu și englez. Voi doi puteți vorbi despre ce vă place." Atunci să vină mai repede după amiază zise Maria. În zbor să vină ca vântul." Are să vină," o liniștii Pilar. În zbor are să vină și tot în zbor are să se ducă, la fel cum are să se ducă și ziua de mâine." După amiaza asta, spuse Maria, după amiaza de azi, după amiaza asta să vină ca vântul. Capitolul 11 Pe când urcau încă, tot prin umbra dease a brazilor, după ce coboruseră coasta prăvălatică dinspre Poiana de pe culme către valea împădurită, pe care o străbătuseră urmând poteca de pe malul părâului, apoi o părăsiseră pentru a sui pieptiș creasta unei înălțimi stâncoase, un om cu carabina în mână ieși din spatele unui copac și strigă. Stai!" Pe urmă, hola, Pilar, cu cine ești?" Cu un inglez," zise Pilar, dar și nume de botez, Roberto." A dracului în de urcuși trebuie să mai facă omul până aici, la voi." Salut, camarada," îi spuse lui Robert Jordan, straja, și întinse mâna. Sănătos, voinic?" Da," răspunse Robert Jordan. și dumneata?" Și eu la fel," zise straja. Era foarte tânăr, cam puțin tel la trup, subtiratic, cu nas aproape vulturesc, pomeți înalți și ochi cenușii. Nu purta nimic pe cap, părul era negru și bogat, iar strângerea de mână puternică și prietenoasă. Prietenoși îi erau și ochii. Ce faci, Maria?" se adresă el fetei. N-ai ostenit?" Che va, Joachin? zise fata. Mai mult am stat și am vorbit decât am umblat. Dumneata, ești cu Dinamita? Întrebă Joaquin. Am auzit și noi că te afli pe aici. Azi noaptea am fost la Pablo, răspunse Robert Jordan. Da, eu sunt cel cu Dinamita. Ne pare bine că ai venit, mărturisi Joaquin. Tot pentru un tren? Ai fost și dumneata la ultimul? Îl întrebă Robert Jordan zâmbind. Cum să nu fi fost? Răspunse Joaquin. Acolo ne-am ales cu podoaba asta, urmă el râzând și arătând către Maria Apoi îi spuse Ești frumoasă acum Ți-a spus cumva cât de frumoasă te-ai făcut? Taci din gură, Joaquin. Dați mulțumesc foarte mult, zise Maria Ai fi și tu frumos dacă te-ai mai tunde Te-am cărat în spinare, îi spuse Joaquin fetei Pe umăr te-am dus Așa cum au făcut și mulți alții Vorbi Pilar cu vocea ei groasă. Cine n-a cărat-o? Unde-i bătrânul? La tabără. Unde a fost azi noapte? La Segovia.